Джулія Квін Бріджертони. Книга третя. Пропозиція джентльмена. Частина друга. Розділ шостий. Вже цілих три роки ніхто із дітей Бріджертонів не одружувався і не виходив заміж. І пройшла чутка, ніби Леді Бріджертон неодноразово заявляла, що її сини зведуть її з розуму. Бенедикт і не думає одружитися. Авторка цих рядків вважає, що в 30 років вже давно пора було б це зробити. Зрештою, йому лише 26. У вдовиві контеси є ще дві доньки, за яких у неї болить душа. Елоїзі вже майже 21 рік. І хоча вона отримала кілька пропозицій, не висловлює поки що жодних намірів виходити заміж. Франчесці майже 20. Сестри примудрилися народитися в один день. І вона теж більше цікавиться балами та вечорами, ніж за міжжем. Проте авторка цих рядків відчуває, що Леді Брічартон нема про що турбуватися. Напевно, її діти рано чи пізно знайдуть собі гідну партію. Крім того, у неї вже з'явилося п'ятеро онуків від двох одружених нащадків. Так що скаржитися їй особливо нема на що. Світські новини від Леді Уиселдаун 30 квітня 1817 року. Випивка та сигари. Грав карти та продажні жінки. Якби він був жовтим випускником університету, напевно, подібна вечірка припала б йому до душі. Але зараз вона лише наганяла на нього тугу. Він сам не розумів, навіщо погодився на неї поїхати. Напевно, теж від нудьги. Лондонський сезон 1817 року. Виявився точною копією лондонського сезону 1816-го, який він насилу виніс, і знову через все це проходити, здавалося, смерті подібним. Він майже не був знайомий із господарем будинку, де проводилася вечірка, якимось Філіпом Кавендером, приятелем приятеля його приятеля, і тепер страшенно шкодував, що не залишився в Лондоні, хоча залишитися міг би. Привід для цього у нього був відмінний. Щойно перенесена найсильніша застуда. Але його приятель, якого, до речі, він не бачив уже протягом чотирьох годин, так люто його вмовляв, що Бенедикт зрештою погодився. І тепер жорстоко в цьому каявся. Він пройшов головним холом особняка, який належав батькам Кавендера. У кімнаті, розташованій по ліву руку, грали в карти. Ставки були непомірні. Один із гравців сидів увесь червоний і спітнілий. «Ідіот чортів!» – пробурмотів Бенедикт. «Схоже, цей кретин ось-ось програє будинок своїх предків». Двері праворуч були зачинені. І за ними чувся гуркіт сміху, який супроводжувався огидним хрюканням і пронизливим вереском. Шабаш якийсь. «Ні, з нього годі!» – подумав Бенедикт. Він ненавидів карткові ігри де ставки вищі, ніж гравці можуть собі дозволити, і ніколи не опускався до того, щоб злягатися у присутності сторонніх людей. Він гадки не мав, куди подівся приятель, який привів його сюди, а решта гостей була йому огидна. «Я йду», – оголосив він, хоча в порожньому холі не було кому його почути. У Бенедикта всього за годину їзди від маєтку кавендарів був невеликий заміський будинок, Зараз у нього виникло пристрасне бажання дістатися туди якнайшвидше. Однак, будучи людиною вихованою, він не міг поїхати, не попрощавшись із господарем вечірки, навіть якщо той настільки п'яний, що назавтра про неї і не згадає. Після десятихвилинних безуспішних пошуків Бенедикт уже почав шкодувати, що мати так наполегливо прищеплювала всім своїм дітям гарні манери, і досягла у цьому успіху. Було б набагато простіше піти з вечірки, не попрощавшись, і забути про неї, як про страшний сон. Ще три хвилини пробурмотів Бенедикт собі підніс. Якщо я не знайду цього бісового ідіота, через три хвилини поїду. У цей момент повз похитуючись і п'яно сміючись пройшли двоє. На Бенедикта пахнуло перегаром, і він поспішно відступив у бік, побоюючись, що когось із молодиків – Може знудити прямо йому на ноги. А Бенедикт ненавидів брудне взуття. «Бріджертон!» – хукнув його один із тих, які проходили повз. Бенедикт лише коротко кивнув їм на знак вітання. Обидва були років на п'ять молодші, і він їх погано знав. «Та це не Бріджертон!» – промимрив другий. «Хоча стривай!» – «Правильно, це Бріджертон!» «Я його по волосю і по носу впізнав!» – він примружився. «Але який із Бріджертонів? Ви, бува, не бачили нашого господаря?» – спитав Бенедикт, не відповідаючи на запитання. «А у нас є господар?» – «Ну, звичайно, є», – відповів перший. «Кавендер. Страшенно хороший хлопець, оскільки дозволив нам скористатися своїм будинком». «Не своїм, а батьківським», – поправив його другий. «Він же його ще не успадкував, бідолаха». Мабуть, батьківським. І все одно чудово, що він нас запросив. То ви бачили його чи ні? – розгнівався Бенедикт на це довге пояснення. Він у саду, – відповів перший, той, котрий не пам'ятав, що в них є господар. Дякую вам. Кинув Бенедикт і пройшов повз гуляк до парадних дверей. Зараз він спуститься сходами у двір, мимохідь подякує кавендеру за гостинність і вирушить на стайню за фаетоном. Настав час шукати нову роботу, з сумом подумала Софі Бекет. Минуло вже майже два роки з того часу, як вона нарешті перестала бути рабою Арамінти, два роки з того часу, як почала зовсім нове самостійне життя. Після того, як вона пішла з Пенвудхауса, вона заклала пряшки стуфеля Рамінти, проте діаманти, якими Арамінта хвалилася праворуч і ліворуч, виявилися фальшивими, і Софі майже нічого за них не взяла. Вона спробувала знайти роботу гувернантки, але жодна з агенцій, до яких вона зверталася, не хотіла її приймати. Хоча Софії була добре освічена, у неї не було рекомендацій. І крім того, пані не люблять наймати на таку роботу молоденьких та гарненьких дівчат. Справа скінчилася тим, що Софі купила квиток на карету, яка прямувала до Вілшера, Тільки туди вона могла доїхати – зберівши більшу частину своєї мізерної суми грошей на випадок крайньої необхідності. І тут успіх посміхнувся їй. Вона швидко знайшла роботу покоївки у містера та місіс Джона Кавендера. Вони виявились милими людьми. Чекали від прислуги гарної роботи, проте не вимагали неможливого. Після виснажливої праці в Арамінти робота у Кавендері здалася Софі просто відпочинком. Але коли повернувся з поїздки Європою їх син, все змінилося. Філіп постійно підстерігав її в холі, пристаючи з Гедотами. А коли Софія обурювалася, з кожним днем ставав дедалі агресивнішим. Софія вже думала над тим, чи не пошукати їй нове місце, але тут містер і місіс Кавендер поїхали на тиждень до Брайтона відвідати сестру місіс Кавендер. І Філіп вирішив влаштувати вечірку для своїх найближчих друзів, яких набралося з дві дюжини. Софій раніше до від'їзду господарів на силу вдавалося уникати домагань Філіпа, але тоді вона принаймні відчувала себе у відносній безпеці. При матері Філіп ніколи б не наважився над нею поглумитися. Але тепер з від'їздом батьків він, схоже, вирішив, що йому все дозволено, і дружки його виявилися йому підстать. Софія розуміла, що їй слід негайно їхати, але місіс Кавендер завжди до неї добре ставилася. І вона вважала неввічливим виїхати, не повідомивши господарів про своє рішення за два тижні. Однак після того, як Філіп протягом двох годин ганявся за нею по всьому будинку, Софія вирішила, щоб уникнути непоправного, знехтувати хорошими манерами. Вона повідомила економці, на щастя та чудово її розуміла – про те, що не може лишитися. Зібрала свої жалюгідні пожитки в невелику сумочку і спустившись чорними сходами, вийшла у двір. До найближчого села було дві милі шляху, але хоч стояла глибока ніч, Софій здавалося безпечніше йти по пустельній дорозі, ніж залишатися в будинку кавендарів поряд із розперезаним молодчиком. Крім того, вона знала одну маленьку таверну, де можна було отримати гарячу їжу зняти кімнату за цілком прийнятну суму. Але тільки-но вона завернула за ріг будинку і вийшла на під'їзну алею, як почула за спиною пронизливий сміх. Вона круто обернулася. О господи! Філіп Кавендер! Причому ще п'яніший і огидніший, ніж зазвичай. Софі кинулась навцюки, розраховуючи на те, що він ледве тримається на ногах, і не наздожене її, а може і взагалі не буде за нею гнатися. Але не так все було, як гадалося. Злорадно зареготавши, Філіп кинувся за нею навздогін. З кожною секундою його важкі кроки наближалися, і нарешті Софія відчула, що він схопив її за комір пальта. Філіп тріумфуючи, розреготався, і Софія відчула такий страх, якого не відчувала ніколи в житті. О Боже, все вона пропала. Подивимося, кого я спіймав. Заплутаною мовою промовив він, «О, та це ж крихітка Софі! Ану підемо, я відрекомендую тебе своїм друзям!» У Софі від жаху в горлі пересохло, і серце несамовито билося в грудях. «Відпустіть мене, містере Кавендере!» – найсуворішим тоном, на який була здатна, промовила вона. Вона знала, що йому подобається бачити її зляканою і безпорадною, і вирішила не приносити йому такого задоволення. І не подумаю. Кинув він, і силоміць повернув її до себе. Софі помітила на його губах гаденьку усмішку. Хеслі, Флетчере, погляньте, хто тут у мене. На жах Софі тіні виринули двоє. Одного погляду на них виявилося достатньо, щоб зрозуміти. Вони ж такі п'яні, як і Філіпп, а може ще й п'яніші. Так, вмієш ти роздобути найсмачніший шматочок. Солодким голоском помітив один із друзів. – Від пихи, Філіп, ось ось лусне. – Відпустіть мене, – повторила Софі. – Як ви думаєте, хлопці, мені послухати леді? – посміхнувся Філіп. – Ні, чорт забирай, – крикнув той, який був молодшим. – Леді, надто сильно сказано, тобі не здається? Посміхнувся другий, той, який казав, що Філіп завжди вміє роздобути найласіший шматочок. – Ти абсолютно правий, – відповів Філіп. Це лише покоївка, яка, як усім нам відомо, зобов'язана прислужувати. І він штовхнув Софі до одного зі своїх друзів. – Ось, поглянь на неї краще. Від поштовху Софі мало не впала і, вчепившись у сумочку з речами, пронизливо скрикнула. – Її зараз зґвалтують, це ясно, як білий день. – гарячково подумала вона. – О, Господи, що ж робити? – Чоловік, що спіймав її, грубо обмацав її, штовхнув до третього. Той обхопив її рукою за талію, і в цей момент почувся крик. «Кавендере!» Софі від жаху навіть заплющила очі. «Четвертий! О, Боже, невже мало трьох!» «Бріджертон!» – крикнув Філіп у відповідь. «Ідіть до нас!» Софі відразу ж розплющила очі. «Бріджертон?» З тіні вийшов високий чоловік і попрямував до них, ступаючи з невимушеною впевненою грацією. Чим це ви тут займаєтесь? О, Боже, вона б упізнала цей голос будь-де. Він стільки разів чувся її у вісні. Цей голос належав Бенедикту Бріджертону, її прекрасному принцу. Ніч видалася холодна, проте Бенедикт був в цьому тільки радий. Приємно після наскрізь пропахлого винними парами та тютюном приміщення опинитися на свіжому повітрі. Світив повний місяць, круглий і жовтий. Легкий вітерець ворушив листя на деревах. Чудова ніч, щоб кинути обридлу вечірку і вирушити додому. Але спершу треба закінчити справу. Знайти господаря, подякувати за гостинність та повідомити про свій намір поїхати. Дійшовши до нижньої сходинки, Бенедикт гукнув. «Кавендере, я тут!» – донеслося у відповідь, і Бенедикт повернув голову праворуч. Кавендер з двома приятелями стояли під розлогим старим в'язом і бавилися з якоюсь дівчиною, швидше за все спокоївкою, штовхаючи її від одного до іншого. Бенедикт роздратовано застогнав. Він стояв надто далеко, щоб визначити, чи подобаються покоївці надані знаки уваги, чи ні. Якщо ні, йому доведеться її рятувати, що зовсім не входило до його планів на сьогоднішній вечір. Роль героя-визволителя ніколи його особливо не спокушала, але він мав надто багато молодших сестер, а саме чотири, щоб він міг кинути жінку в біді. «Іду!» – крикнув він і неквапом рушив уперед. Завжди краще не поспішати, щоб зуміти правильно оцінити ситуацію, а не мчати, як на пожежу. Брий, Джертоне!» – покликав Кавендер. – Приєднуйтесь до нас. Бенедикт підійшов якраз у той момент, коли один із молодих негідників грубо обійняв дівчину. Бенедикт глянув у її очі величезні, сповнені страху. Вона дивилася на нього так, ніби він щойно з неба впав. – Чим це ви тут займаєтесь? – знову спитав він. – Так, розважаємось потроху, – зареготав Кавендер. Батьки були такі добрі, що найняли цей ласи шматочок до нас у будинок покоївкою. – Схоже, їй не надто подобаються ваші залицяння, – спокійно промовив Бенедикт. – А по-моєму, ще й як подобаються, – посміхнувся Кавендер. – У всякому разі мені так здається. – А мені ні, – заперечив Бенедикт, ступивши вперед. – Якщо хочете, можете і ви нею зайнятися, – весело промовив Кавендер. – Після того, як ми закінчимо. «Ви мене не зрозуміли!» У голосі Бенедикта почулися сталеві нотки, і всі троє завмерли, дивлячись на нього. «Відпустіть дівчину!» – наказав він. Той, що тримав Софію за талією і притискав до себе, навіть не ворухнувся. Схоже, він був надто п'яний, і реакція у нього була сповільнена. «Я не хочу з вами битися!» – промовив Бенедикт, скрестивши руки на грудях. «Але неодмінно стану, і запевняю вас, не побоюсь того, що вас троє проти одного. Послухайте, розлючено втрутився Кавендер, що це ви розпоряджаєтеся в моїй оселі. Це не ваш дім, а будинок ваших батьків, заперечив Бенедикт, тим самим нагадавши присутнім, що Кавендер ще сопливий молодик. Це мій дім, випалив Кавендер, і моя покоївка, і вона робитиме те, що я скажу. Я й не знав, що у нас рабовласницька країна. Глузливо кинув Бенедикт. Вона має робити те, що я їй наказую. Невже? А якщо не зробить, я її звільню. Дуже добре. На губах Бенедикта майнула слабка подоба посмішки. Тоді спитайте її. Запитайте, чи вона хоче, щоб ви трьох її зґвалтували. Адже саме це ви збираєтеся зробити, чи не так? Кавендер, бризкаючи числиною, гарячково підшуковував відповідні слова і не знаходив. «Запитайте її!» – знову повторив Бенедикт, посміхнувшись. Він зробив це тільки тому, що розумів, посмішка виведе молодих людей з себе. Якщо вона скаже «ні», можете звільнити її прямо тут і зараз. «Я не збираюся її ні про що питати», – огризнувся Кавендер. «Що ж, тоді я сам її запитаю». І він глянув на дівчину. Чарівне створіння з коротким світло-каштановим волоссям і величезними очима. Надто величезними для такого худорлявого обличчя. Губи дівчини трохи розкрилися, і в Бенедикта виникло дивне відчуття, що він її десь бачив. Але цього не могло бути. Навіть якщо дівчина й працювала раніше у сім'ї когось із його знайомих, він був надто добре вихований, щоб опускатися до покоївок і, правду кажучи, не мав звички їх помічати. «Міс», – він насупився, – «слухайте, як вас звати?» «Софі Бекет», – прошепотіла Софі. Гучно говорити вона не могла. У неї було таке відчуття, наче в горлі застрягла величезна жаба. «Міс Бекет», – продовжував Бенедикт, – «чи не будете ви такі люб'язні, щоб відповісти на наступне питання?» «Ні», – випалила вона, не давши йому домовити. «Ви не бажаєте відповідати?» – спитав він, і очі його глузливо блиснули. «Ні, я не хочу, щоб мене зґвалтували!» – вирвалося у Софії. «Що ж, ви все чули?» – сказав Бенедикт і глянув на молодого чоловіка, який, як і раніше, обіймав Софі за талію. «Пропоную вам відпустити її, щоб Кавендер міг її звільнити». «І куди вона поїде?» – пирхнув Кавендер. «Запевняю вас, що в окрузі на роботу її ніхто не візьме». Софія, козаймало те саме питання, повернулася до Бенедикта. Той безтурботно знизав плечима. «Я попрошу матінку взяти її до нас покоївкою. Напевно, вона не відмовить». І перевівши погляд на Софі, він запитливо підняв брови. «Думаю, це вас влаштує?» Софі рота відкрила, несамовито від здивування та жаху. Він збирається привезти її до них у будинок. «Не зовсім та реакція, на яку я розраховував, – сухо зауважив Бенедикт, – та вам буде набагато приємніше, ніж тут. Запевняю вас, що, принаймні, в нашому домі ніхто ні з кого не знущається. То якою буде ваша відповідь?» Софія обвела трьох чоловіків, які збиралися зґвалтувати її гарячковим поглядом. Вибору вона не мала. Бенедикт Бріджертон пропонував їй єдиний можливий шлях покинути будинок кавендерів. І в той же час вона розуміла, що не зможе працювати в його матері. Перебувати так близько від Бенедикта і бути лише покоївкою – ні, такого їй не винести. Але вона потім придумає, як цього уникнути, а зараз треба позбутися Філіпа. Вона повернулася до Бенедикта і кивнула, все ще боячись говорити – у неї було таке почуття, ніби всередині все стислося чи то від страху, чи то від полегшення. – Добре, – сказав він. – Ну що, ходімо? Софія виразно глянула на руку, яка, як і раніше, обіймала її за талію. – О, заради Бога, відпустіть її, чи я прострілю вам руку, – вигукнув Бенедикт. Зброї у Бенедикта не було, проте тон його змусив молодого чоловіка, який був на підпитку, негайно відпустити Софію. От і чудово, промовив Бенедикт і простягнув дівчині руку та поклала на неї свою. Пальці її тремтіли. Ви не можете так просто взяти і відвести її, заволав Філіп. Бенедикт зневажливо глянув на нього. Я це вже зробив. Ви про це пошкодуєте. Сумніваюся, а тепер, геть з моїх очей. Фиркнувши, Філіп повернувся до друзів і кинув Ходімо звідси. Після чого заявив Бенедикту, «Більше на запрошення на мою вечірку не розраховуйте, не турбуйтесь, плакати не буду», – глузливо відповів Бенедикт. Філіп іще раз люто пирхнув і попрямував разом із приятелями до будинку. Провівши їх поглядом, Софі повільно обернулася до Бенедикта. Коли Філіп схопив її і покликав своїх огидних друзів, вона зрозуміла, що на неї чекає, їй захотілося померти. Але раптом перед нею виник Бенедикт Бріджертон, герой її сновидінь, і вона вирішила, що померла. Де ж вона могла з ним зустрітися, якщо не на небесах? Вона була настільки вражена, що навіть забула про п'яного друга Філіпа, який притискав її до себе і мацав найбезцеремоннішим чином. На якусь секунду весь світ, здавалося, зник, залишився лише Бенедикт Бріджертон. Це була чарівна, солодка мить. Але раптово неприваблива дійсність обрушилася на Софі з новою силою і як громом вразила думка. Що він тут робить? На цій мерзенній вечірці серед п'яниць і продажних дівчат. Коли вона зустріла його два роки тому, він не здався їй людиною, яка любить подібні заходи. Але вона провела з ним лише кілька годин. Може, вона помилилася в ньому? Софія заплющила очі від розпачу. За минулі два роки пам'ять про Бенедикта Бріджертона була променем світла в її жалюгідному безрадісному житті. І якщо вона в ньому помилилася, якщо він нітрохи трохи не кращий за Філіпа та його друзів, значить у неї нічого не лишиться, навіть пам'яті про кохання. Але ж, з іншого боку, він її врятував, і з цим не посперечаєшся. Може, не варто замислюватися над тим, чому він опинився на цій вечірці? «З вами все гаразд?» – несподівано спитав Бенедикт. Софія кивнула і подивилася йому прямо в очі, очікуючи, що він її впізнає. «Ви впевнені?» – вона знову кивнула, все ще сповнена очікувань. «Ну ж, упізнай мене!» «Добре, бо вони з вами грубо обійшлися!» «Та нічого!» – Софія закусила губу. Вона гадки не мала, якою буде його реакція, коли він її впізнає. Зрадіє чи навпаки розлютиться. Невизначеність була болісною. Скільки вам потрібно часу на те, щоби зібратися? Софія здивовано закліпала очима й раптом зрозуміла, що все ще стискає в руці сумку з речами. Усі мої речі тут, відповіла вона, я намагалася піти, коли вони мене спіймали. Молодець, схвально пробурмотів він. Софі пильно глянула на нього, не в змозі повірити, що він її не впізнав. Тоді ходімо, промовив Бенедикт. «Мені навіть гидко тут перебувати». Софі промовчала, як і раніше, дивлячись на нього. «Ви впевнені, що з вами все гаразд?» – спитав Бенедикт. І тоді Софі почала міркувати. Два роки тому, коли вони познайомилися, половина її обличчя була прихована маскою, а трохи припудрене волосся здавалося світлішим, ніж насправді. З того часу вона відрізала своє довге волосся і продала його виробнику перук. Тепер у неї були короткі кучері. Вона дуже схудла, оскільки місіс Гіббонс, яка підгодовувала її, залишилася в Пенвудхаусі. І потім, якщо вже бути до кінця відвертою із собою, вони з Бенедиктом перебували в суспільстві один одного не більше півгодини. І він навряд чи добре її запам'ятав. Софі глянула Бенедиктові прямо в очі і зрозуміла, він не має уявлення, хто вона така. Він її не впізнав. І ніколи не впізнає. Софі не знала, плакати їй чи сміятися.